PLAPUMA PATRIARHULUI Într-una din zile a venit un boier bogat la Sfântul Ioan cel Milostiv și văzând așternutul lui de învelit rupt și sărac, mergând la casa sa, i-a trimis o plapumă al cărei preț era de 36 de galbeni și l-a rugat pe Sfântul să se acopere cu acea plapumă. Patriarhul, nevoind să-l necăjească pe acel boier, a primit plapuma și numai într-o noapte s-a acoperit cu ea. Apoi își zise Amar ție, ticăloase, Ioane, că te acoperi cu plapuma de mult preț, iar săracii, frații lui Hristos, pierde atât frig și ger. Cât sunt cei care înnoptează fără acoperământ, în vânt și în frig, și abia au câte o rogojină sau câte o mică zdreanță? Cât sunt cei care se culcă goi pe gunoaie, și tremură de frig, apoi flămânzi nu dorm toată noaptea și mor de frig. Vai mie, cât săraci sunt care doresc, ca și Lazar, să se sature de fărâmiturile ce cad de la masa mea! Vai mie, cât străini și nevoiași sunt în cetatea aceasta, care nu au unde să-și plece capul, ci afară stau toată noaptea și pătimind... Mulțumesc pentru toate Stăpânului Hristos! Iar tu, Ioane, voind să dobândești o dihna cea veșnică, petreci în răsfățare și toate le ai după plăcere. Viețuiești în casă frumoasă, porți haine moi, bei vin, mănânci peste ales și pe lângă acestea toate te-ai acoperit cu plapuma de mult preț din cel mai fin material. Ce mai nădăjduiești în veacul ceva să fie? Cu adevărat îți zic, ticăloase Ioane, nu vei dobândi împărăția cea veșnică, ci vei auzi ca bogatul acela din pilda Mântuitorului că ai primit binele în viața ta, iar cei săraci au primit cele rele. Binecuvântat să fie Dumnezeu că în celelalte nopți smeritul Ioan nu se va mai acoperi cu această plapumă ci săracii și nevoiașii se vor îndestula cu prețul ei. Făcându-se ziua, data a trimis plapuma la târg să o vândă, ca astfel cu prețul ei să cumpere haine săracilor. Iar când era să vândă plapuma, s-a întâmplat de a trecut pe acolo chiar boierul care-i dăruise acea plapumă, fericitului Ioan. Și văzând că se vinde, a cumpărat-o el și iarăși a trimis-o lui Ioan, rugându-l să o țină pentru trebuința sa. Sfântul a luat-o iarăși și a pus-o din nou la vânzare. Dar boierul, văzând-o, din nou a cumpărat-o și a trimis-o lui Ioan, rugându-l să se acopere cu ea. Ioan a trimis-o pentru a treia oară ca să fie vândută, dar boierul și de data aceasta a cumpărat-o și a trimis-o iarăși lui Ioan. După acestea, Sfântul Ioan a trimis un cuvânt boierului acela zicând «Vom vedea cine dintre noi se va supăra mai întâi, eu vânzând-o sau tu cumpărând-o și iarăși dându-mi-o?» În felul acesta, Sfântul Ioan a luat mult aur de la acel boier pentru folosul săracilor. Pomenirea Sfântului Ioan Milostivul se face în calendarul ortodox pe 12 noiembrie, în fiecare an Povestea celor trei copaci A fost odată ca niciodată un deal Pe dealul acesta creșteau trei copaci înalți Cum e vorba de o poveste, copacii aveau visurile lor Pe care și le povesteau unul altuia Primul a spus eu vreau să fiu transformat în corabie, să duc pe mare prinții și prințesele lumii. Eu, a zis al doilea copac, aș vrea să fiu transformat într-un sipet care să țină comorile cele mai mari ale lumii. Eu, zise ultimul copac, vreau să ajung cel mai mare și mai falnic copac de pe dealul ăsta și să se uite cu respect spre mine toți oamenii. Într-o zi, au venit acolo tăietorii de lemne. Primul copac jubila când a fost tăiat, căci se vedea cea mai mare corabie construită vreodată. Al doilea la fel, căci se vedea o ladă plină de aur curat. Al treilea era îngrozit, dar a fost și el tăiat. Primul copac a fost dus într-un sat de pescari și transformat în câteva bărci de pescuit. Al doilea, în loc de ladă cu comori, a fost făcut iesle pentru animale. Al treilea a fost tăiat în două bucăți și lăsat într-un graj vreme de mulți ani. Visurile copacilor păreau să fi fost sfărâmate. Corăbile, comorile și semeția păreau acum atât de departe. Peste ani, o femeie însărcinată nu a avut unde să nască, și a născut în ieslea făcută din trunchiul primului copac. Mai târziu, fiul ei a ieșit pe mare într-o zi cu bărcile făcute din cel de-al doilea copac și s-a făcut furtună mare. El a spus furtunii să stea și furtuna l-a ascultat. După o vreme, omul acela a cărat în spate lemnele făcute din cel de-al treilea copac și a fost răstignit pe o cruce făcută din lemnul acestuia. O iesle poate să țină cea mai mare comoară, o barcă de pescuit poate să îl transporte pe cel mai mare rege, iar două lemne pot fi crucea celui pe care nici cerurile nu-l încap. Mântuitorul nostru Isus Hristos! Pantofii micului prinț Într-un ținut îndepărtat, Trăia un împărat bogat și foarte fericit pentru că avea un copilaj drăgălaș, cu minte și ascultător. Dar bucuria împăratului nu ținu mult. Când băiatul împlini patru ani, primit de la un bătrân pantofar prima lui pereche de pantofi. Erau o mândrețe de pantofi, demni pentru un prinț așa ca el. Deși pantofii erau făcuți cu multă măestrie, din cea mai bună piele, Băiatul nu se putu bucura de ei. În clipa în care îi puse în picioare, se simți obosit și simți picioarele arzând de parcă stătea pe cărbunea prinși. Crezând că pantofii sunt de vină, regele dădu ordin ordin altui pantofar să-i facă încălțări prințului. Dar nici de data aceasta, micul prinț nu putu să-i țină foarte mult în picioare. Era mereu la fel. De câte ori punea pantofii în picioare, simțea că acestea îi iau foc. Necăjit, regele ceru se facă papuci din cel mai rezistent material, dar nici pe aceștia nu putu micul prinț să-i țină în picioare prea mult. Astfel, micul prinț fu nevoit să-și învelească picioarele în cârpe și în piele de mistreț ca să poată merge. După un timp, Ghelea se tocea și prințul ajungea să meargă tot în picioarele goale. Mult timp se chinui prințul așa, până într-o zi, când la vârsta de 15 ani, tânărul întâlni o bătrână care îi spuse o poveste. Și îi povesti baba că mai de mult, în acel ținut trăia un bărbat foarte mândru, căruia îi plăcea să se laude cu încălțările lui cele noi. Nu era săptămână în care bărbatul să nu șetaleze frumoasele încălțări. Pe când se plimba prin oraș cu pantofii lui cei noi și încrustați cu nestemate, pentru ca toți să îi observe și să îi laude, bărbatul întâlni un om serman care îi ceru un bănuț. Bărbatul se uită la el și văzu că sermanul purta o pereche de pantofi rupți în vârf, cu talpa prinsă cu cârpe și refuză să-i dea bani spunându-i Banii nu te vor ajuta cu nimic dacă nu înveți să-ți prețuiești pantofii, așa ca mine. La auzul acestor vorbe, sărmanul om nu putu decât să se întristeze și spuse bărbatului mai mult ca o avertizare. De nu vei schimba viața, cineva din familia ta pe care îl vei iubi ca pe ochii din cap va avea de suferit și ca mine va umbla pe străzi, Desculți! chiar de va fi să fie vlăstar regal. Bărbatul nu luă în seamă aceste vorbe și crezu că cerșătorul, pe lângă faptul că nu prețuiește pantofii, mai este și nebun. Tânărul prinț, auzind această poveste, o rugă pe bătrână să-i spună cine este acel bărbat care se mândrea atât de tare cu pantofii lui. Atunci bătrâna îi spuse că acel bărbat a fost chiar bunicul său, regele, care tânăr fiind, mai înainte de a lua tronul, umbla prin târguri să se laude cu încălțările sale. Iar tânărul nostru își dădu seama că pentru păcatele bunicului, care între timp trecuse la domnul, suferea el acum. Prințul o rugă apoi pe bătrână să-i spună cum să scape de blestemul cerșetorului. Femeia îi spuse că doar o sută de pantofi noi l-ar putea salva. Vezi tu, zise baba, dacă bunicul tău ar fi dat atunci un bănuț, n-ar mai fi fost nevoie de atâtea încălțări. Când ai, miluiește-l și pe cel care nu are, chiar dacă este îmbrăcat urât sau are haina murdară." Și îi mai spuse baba să ceară pantofarului o sută de pantofi noi, dintre care 99 să-i dea oamenilor sărmani. Și după ce va fi făcut aceasta, Abia a o suta pereche să o încalțe el. Auzind acestea, tânărul îi mulțumi femeii, îi dădu un bănuț, fără ca baba să-i ceară, și se duse la tatăl său să-i spună ce a aflat. Regele mărturisică auzise de un blestem, dar nu crezuse că se va împlini. Fericit că în sfârșit fiul lui se va putea încălța, Regele ordonă să se facă cei 100 de pantofi noi și împreună cu prințul se duse să îi împartă prin împărăție, bucurând inima multor sărmani din regat. Când în sfârșit au dat și cea de-a 99-a pereche, prințul luă perechea cu numărul 100 și o încălță. Și ce să vezi? Pentru prima oară nu-și mai simți picioarele arzând, ci din potrivă. Simți că parcă era încălțat în puf și parcă cea mai fină mătase îi mângâia picioarele. Pur și simplu îi venea să zboare de bucurie. Și ținu minte lecția aceasta a puterii milosteniei, astfel că atunci când ajunse rege, ori de câte ori voia să-și schimbe o pereche de pantofi tociți, ordona pantofarului să facă nu o pereche, ci o sută, din care el păstra numai una. Țăranul și rugăciunea pe litere Un țăran care nu era mare știutor de carte Nu mergea nicăieri fără a lua cu el cartea de rugăciuni Memoria nu l-ajuta foarte tare ca să învețe rugăciunile pe de rost. Astfel că pe unde mergea Lua cu el și cartea Care de acum era roasă de vreme Și avea toate foile îngălbenite de atât buchisit. Într-o zi Țăranul nostru a plecat cu căruța într-o grabă foarte mare, iar după ce merse, ce merse, își aduse aminte că ar fi cam ora rugăciunii. Scotoci el în traistă, dar văzu că nu-și luase cartea cu el. Uitase să verifice de acasă dacă are cartea în traistă sau nu. Se supără și se măhni. În mersul calului așa, se strădui din răzputeri să-și aducă aminte o rugăciune dar în niciun fel nu reușa. Aproape că-i venea să plângă. Din senin, ce se gândi? Doamne, Tu care ești bun și le știi pe toate și pe toate le ierți, uită-te și la mine, păcătosul, că mi-am uitat acasă cartea de rugăciuni. Și fiindcă altceva nu mă pricepa face, uite, jumătate de oră eu o să rostesc alfabetul de la cap la coadă. Și de acolo să alegi tu literele care alcătuiesc rugăciunile, căci tu le știi pe toate și, uite, așa poate voi simți și eu că mă rog. Se spune că atunci un înger, auzind aceasta, a spus în sinea lui, Viu este Domnul Dumnezeul nostru că nu am auzit până astăzi o rugăciune mai puternică decât aceasta de acum a țăranului. băiatul care a alungat albinele. Un băiat cam de 8 ani îl văzu într-o zi pe un vecin cum alunga niște viespi dintr-o scorbură cu ajutorul unei făclii. Crezând că vecinul lui face un lucru bun și pentru că de obicei copiii imită comportamentul celor mari, micuțul se duse, găsi un băț mai gros, înfășură la un capăt o cârpă pe care o înmuie apoi în gaz îi dădu foc și merse spre stupul din fundul grădinii casei, unde locuia el cu părinții săi. Se duse chitit să alunge albinele și fu cât pe aici să se întâmple un dezastru. Numai că tatăl său îl văzu la timp și-l opri. Hei, ce faci tu aici?" întrebă tatăl băiatului, stingând repede făclia și îndepărtând cum putea fumul. Păi fac ce am văzut că face vecinul!" Alung albinele Măi, Ștefanel, tu ești de acum mare Tu nu știi care e diferența dintre o albină și o viespe? Acel vecin alungă niște viespi, nu albine Oare nu-ți place mierea când o mănânci dimineața pe felia de pâine cu unt? Ei, cum să nu? spuse copilul Păi dacă îți place, să înțelegi că albinele acestea sunt ca și parte din familia noastră și trebuie să avem grijă de ele și să le prețuim, fiindcă și ele au grijă de noi și ne dau mierea de care avem nevoie. Eu am zis că nu fac prea mare rău. Ce, musca nu o omorâm? Mi-am zis că și albina este o muscă, dar un pic mai mare și mai galbenă. Ei. Ia stai tu aici un pic să-ți spun niște lucruri despre insecte Că văd că încă nu le știi pe toate Și viespea și musca și albina Toate au rolul lor Fiindcă Dumnezeu le-a lăsat pe pământ cu un rost și cu o misiune Ce știe să facă albina? Zise micuțul un pic obraznic Buz, buz și un pic de miere, atâta tot Ee, nu e chiar așa Albina este regina insectelor, fiindcă are daruri de la Dumnezeu, care le arată că sunt mai puternice și decât oamenii. Cum să fie o albină atâtica mai puternică decât mine? Întrebă micuțul, arătând cu două degete cât de mică este albina. Păi da, stai să vezi. În primul rând, trebuie să știi că albina trăiește într-o comunitate alături de 20 de mii, sau chiar 40.000 de albine. Iar dacă o albină din alt stup vine spre un stup străin, aceasta este detectată, fiindcă cele 20.000 acționează ca una și sunt așa de bine organizate încât ne fac de râs pe noi oamenii care de-abia știm după nume câțiva vecini. Sunt unele albine care au rolul de al stupului și cum simt o albină străină, cum o alungă. Și încă ceva. Aceste albine sunt albine ostași. Dacă cineva vrea să strice stupul, așa cum ai încercat tu azi, ele ies primele la război, fiind gata să-și dea viața pentru ca albina regină să trăiască și să ducă specia mai departe. Mai mult decât atât, Ștefanel, dragă, află că albinele știu cât este ceasul. Eștiu, știu, se miră copilul. Doar nu au ceas la mână. Un om de știință punea în fiecare zi un borcan cu apă și zahăr pe o masă lângă un stup. Albinele își făceau de lucru în jurul acelui borcan la ora 12 fix, nici mai devreme, nici mai târziu. Albinele fac totul după un orar numai de ele știut, dar foarte bine pus la punct. Asta chiar că nu o știam, tăticule. Ei, și nu ne oprim aici! Tu câte kilograme poți să ridici așa, cu brațele tale de copil? Păi, odată am ridicat găleata de 5 litri plină cu apă, când eram la mamaie. Bravo! Dar să știi că albina este mai puternică și decât omul. Chiar și decât calul. Calul nu poate trage după el o greutate mai mare cu mult peste greutatea sa. Pe când albina poate tracta o greutate de 20 de ori mai mare. Și toți oamenii știu lucrurile astea pe care mi le-ai spus tu, tăticule?" Nu, copilul meu. Mulți fac așa cum ai vrut tu să faci. Omoară musca, alungă viespile și fug de albine de frica înțepăturilor, considerându-le pe toate gângăni fără folos." Păi dacă nu sunt gângănii, atunci ce sunt?" O să-ți răspund printr-o mică istorioară. Un împărat a dat ordin odată ca toate vrăbile din regat să fie alungate sau împușcate, fiindcă mâncau din rodul pomilor. Apoi, văzând că fructele sunt pline de viermi și de omizi, a trimis slujitorii după vrăbii taman peste ocean, că nu mai știau ce sunt acelea fructe. Și încheie tatăl său. Așadar, să pricepi fiul meu că și vrabia, musca, viespea, dar și albina au rolul lor în natură, pregătit de la începutul vremurilor de tatăl tuturor, de creatorul a toate, adică de Dumnezeu. Să înțelegi că albina nu e doar o gânganie, ci creatura lui Dumnezeu. PUNTEA SUFLETELOR o prințesă care trăia într-un ținut bogat era atât de frumoasă încât la vârsta măritișului veneau să o vadă pețitori chiar și de la celălalt capăt al pământului dorind să o ceară de soție. Ea primise la naștere din partea unei moașe un cuvânt care pentru mulți părea a fi un blestem. Spre dormitorul prințesei, peste o apă, trecea o punte iar moașa aceea Spusese la nașterea copilei că numai cel care va putea trece peste această punte subțire și fragilă va fi demn să-i fie soț și va fi omul potrivit pentru ea. Puntea aceasta era veche de câteva sute de ani. Ea ducea până sub fereastra dormitorului prințesei, dar nimeni nu știa de ce fusese construită și la ce folosea. Mai mulți pețitori s-au încumetat să facă lucrul acesta adică au dorit să traverseze puntea pentru a obține mâna prințesei. Unii căzând și-au rupt mâinile și picioarele, alții s-au lovit la cap, alții s-au umplut de bube și râie căzând în apa murdare de sub punte. Pe prințesa au pețit-o astfel mulți bărbați ani de zile, însă niciunul dintre ei nu a reușit să treacă puntea. Aceștia ajungeau de obicei până la jumătate, Aici puntea se rupea cu ei, dar ca prin farmec, puntea se refăcea la loc în timpul nopții, de parcă n-ar fi fost ruptă vreodată. Și trecură ani, și după o lungă serie de pețitori care tot căzură în apă nereușind să treacă puntea, nimeni nu mai îndrăzni să se aventureze spre fereastra de sub dormitorul prințesei. De acum, toată lumea se gândea că prințesa va rămâne fată bătrână. Astfel că regele dă dus foară în țară că cine se va încumeta din nou pe punte, va căpăta și pe prințesă de soție, dar și jumătate din împărăție. Și veniră iar pețitori, filozofi, prinți, negustori și chiar și oameni simpli, și încercare să meargă pe punte. Aceasta însă se rupea de fiecare dată la jumătate și pețitorii cădeau în apă. Odată pe la apusul soarelui, Atanasie, un simplu fiu de țăran, care crescuse însă de mic la curtea regelui, se gândi că ar fi bine să-i ducă niște flori prințesei, fiindcă ținea la ea ca la o soră. Tânărul Atanasie vedea de cai și se putea spune că acesta copilărise împreună cu prințesa, care îndrăgea foarte mult caii. Tânărul nu și bătea mintea cu lucruri lumești. El era credincios. Citea Sfânta Evanghelie și ținea fără tăgadă posturile și rânduielile bisericești, astfel că el nu știa de ce se chinuiau toți să treacă puntea aceea. Într-o zi păși și el pe punte, dar doar cu gândul să o împodobească cu flori, astfel ca prințesa să aibă o priveliște frumoasă când va privi de la fereastră. Merse fără probleme de la un capăt la celălalt. Puse flori în stânga și în dreapta și puntea nu se rupse cu el. Nimeni nu l-a văzut pe tânăr trecând puntea, dar după ce prințesa a văzut dimineața puntea împodobită cu flori, își dădu seama că cineva trecuse pe acolo fără să pice în apă. Toți se mirau cum de acela nu revendica mâna prințesei și nici jumătate din regat. Atanasia al nostru... După ce se ofiliră florile, se mai duse dată pe punte și o împodobi din nou. Și nici de data asta nimeni nu-l văzu. Și făcu treaba asta încă de două ori, fără să-l vadă nimeni. Până regele hotărâ să pună permanent de pază pe cineva, fiindcă toți erau curioși cine a cutezat să treacă puntea. Când Atanasie voi să schimbe din nou florile, fu luat pe sus de omul de gardă și dus la rege. Dar ce cauți tu, măi, copile, pe puntea care duce la dormitorul ficei mele? Iaca, am vrut doar să pun flori ca să împodobesc puntea. Nu am avut alte gânduri. Cum adică? Tu nu știi ce capătă acela care traversează puntea? Nu! Dumnezeu mi-e martor că nu am trecut-o ca să capăt ceva. Dar tu n-ai văzut oameni, bărbați de pretutindeni încercând să treacă puntea? Ba da, dar am crezut că e vreo distracție de-a lor, căci mereu îi vedeam cum se aruncă în apă când ajungeau la jumătate. Auzind acestea, regele se miră și chemă moașa care pusese acel legământ privind viitorul prințesei și căsătoria ei. Un pic mânios, regele o întrebă pe moașă. Spune-mi, de ce ai zis acestea? De ce ai zis că legământul tău este spre binele prințesei? Iată, spuse arătând către tânărul Atanasie: Acesta a trecut puntea. Cum crezi tu că îmi pot da fata după un grăjdar? Ei bine, rege și stăpâne al nostru, am pus acest legământ din dragoste pentru prințesă, căci nu am vrut să o ia de soție cineva cu inima de piatră. Or Dumnezeu e sus și a văzut că toți cei care au încercat să treacă puntea nu au venit aici fiindcă îți iubeau fica ci pentru că doreau avere și rang. Puntea aceasta este o punte a sufletelor, construită în vechime de un prinț care putea trece doar cu puterea dragostei. Dacă acest tânăr, Atanasie, a reușit să treacă puntea, înseamnă că a făcut-o cu puterea iubirii și cunoscând sufletul fiicei tale, pe când ceilalți nu i-a interesat decât să câștige faimă și jumătate din regat. Dar acest tânăr e un om simplu, spuse regele. Este, dar nu e nimic de făcut. Când punta dintre sufletele a doi oameni este clădită de Dumnezeu, nu o dărâmă nici vântul cel mai puternic și nici un cutremur. Înțelegând că din dragoste pentru fata lui, Atanasie urcase acolo și împodobise punta cu flori, se gândi să respecte legământul și să-i dea de soție pe prințesă. Se gândea regele că Dumnezeu în bunătatea sa va avea grijă de cei doi tineri să se cunoască, să se respecte și să se iubească, la fel cum a avut grijă ca toți cei cu inima rece, care au venit după avere și ranguri, să fie doboruți de pe punte în apă. Și s-au cunoscut mai îndeaproape cei doi tineri și s-au însoțit spre a merge împreună, la bucuriile împărăției cerești. Ogorul Trăia odată un om care avea trei fii pe care îi iubea foarte mult. Nu era bogat, dar câștigând ceva bani din munca sa cinstită, a reușit să-și cumpere și un mic ogor. Când a ajuns la adânci bătrâneți, își spuse el... Oare căruia dintre copiii mei să-i las ogorul? Am să-l las aceluia care se va dovedi mai înțelept, iar celorlalți le voi lăsa restul proprietății mele. Și i-a pus la încercare. I-a chemat pe toți trei lângă patul său, din care nu se mai putea scula și le-a zis. Iată, vă dau câte zece lei la fiecare. Casa noastră are o singură cameră și e goală, Cine reușește să umple mai mult Camera cu lucruri cumpărate Cu acești bani Acela va primi ca moștenire ogorul Toți trei au plecat după cumpărături Fiul cel mare a cumpărat un snop de paie Al doilea un săculeț cu pene și fulgi Fiul mai mic a cumpărat o lumânare Și o cutie de chibrituri A doua zi toți trei feciorii s-au adunat în camera bătrânului, aducând fiecare ce cumpărase. Cel mai mare am prăștiat snopul de paie, dar abia a umplut un colț de cameră. Al doilea am prăștiat penele și fulgii, dar abia a umplut un sfer de cameră. Tatăl era foarte nemulțumit. În sfârșit, copilul cel mai mic se așeză în mijlocul odăii, Scăpără a aprinse lumânarea și lumina ei umplu toată încăperea. Tatăl a fost impresionat de această lumină. De aceea i-a lăsat lui moștenire ogorul, întrucât se dovedise a fi cel mai înțelept. Așa să facem și noi, dacă vrem să moștenim ogorul tatălui. Să aprindem cât mai des lumânarea și cădelnița dar și inima cu flacăra credinței și focul rugăciunii și să umplem de lumină nu numai locuința noastră, ci și odăile întunecate ale altora. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru din ceruri. Trei frați și rugăciunea lor Într-o familie care trăia într-un sat de munte, se păstrase de mai multe generații obiceiul rugăciunii făcute înainte de culcare. Aici viețuiau și doi oameni gospodari care aveau trei copii, trei băieți apropiați ca vârstă. Dintre aceștia, fratele cel mai mare avea o râvnă deosebită în a face fapte plăcute lui Dumnezeu, și avea grijă ca și cei mici să se păstreze în ale credinței. După o zi mai obositoare din luna lui cuptor, în care întreaga familie a participat la strângerea fânului, cei cinci au venit acasă, s-au spălat și s-au pus la masă. După masă, fiindcă era deja foarte târziu, s-au dus cu toții la culcare. Fratele mai mare se duse ca de obicei la locul său de rugăciune, Într-un colț al camerei de oaspeți, dar cu coada ochiului observă că fratele mai mic se duse direct la culcare, iar mijlociul s-a rugat așa un pic pe jumătate, undeva pe hol și a intrat de asemenea în dormitor. După ce și-a terminat rugăciunea, fratele mai mare a intrat și el în dormitor, găsindu-i pe ceilalți dormind duși. Se mâhni un pic și zise în sinea lui – Doamne, care ești drept și te arăți și oamenilor păcătoși, dă în această noapte nouă celor trei robei tăi câte un vis, ca să știm dacă greșim sau nu greșim atunci când uităm să ne rugăm, că uite, frații mei s-au culcat așa ca păgânii, fără să se închine. Și trecu noaptea și dis de dimineață, fratele mai mare fiind primul în picioare, Așteptă să se trezească frații săi ca să îi întrebe ce vis au avut. Era măhnit în sinea lui, fiindcă avusese niște vise urâte și nu înțelegea de ce. După ce se treziră frații mai mici, băiatul zise Vreau să-mi spuneți și mie ce vise ați avut astă noapte. Eu l-am rugat pe Dumnezeu să vă dea niște vise și sunt curios ce ați visat. Fratele mai mic spuse că el a visat o grădină ca în rai, plină de flori cu un parfum îmbătător, pe care nu-l mai simțise vreodată. Și deasupra grădinii trecea un pod zvelt, cu mii de încrengături și brațe armonioase pe care sclipeau nestemate. Iar podul ducea spre un port, la o mare liniștită, cu ape de un albastru diafan, unde era ancorat un vas uriaș care părea că era construit cu totul din aur. Mijlociul spuse că nu a visat nimic. Apoi, nemai stând la discuții, se îmbrăcară toți trei să meargă la lucrul lor, căci fânul trebuia așezat în căpițe. Tulburat de cele întâmplate cu fratele mai mic, dar și de visul său în care îi se arătase rinoceri uriași care voiau să-l împungă și să-l mănânce, fratele mai mare se duse la preotul satului pentru a pune un pic de lumină asupra acestor tulburări. Preotul satului era un om bătrân care avea șapte copii și 21 de nepoți. Toată lumea îl iubea și îl respecta. Îl considerau cu toții un om sfânt. Părinte, eu m-am simțit rău de cele ce s-au întâmplat în acea noapte. Spuse tânărul, după ce povesti pe îndelete cum au venit de la muncă toți și cum s-a rugat fiecare. Și continuă băiatul. Eu l-am rugat pe Dumnezeu să ne dea vise spre înțelepțirea noastră. Și Iaca, eu care m-am rugat, am visat urât. Mijlociul s-a rugat așa pe jumătate și n-a visat nimic. Iar mezinul, culcându-se neînchinat, a visat raiul. Fiule! Îi spuse preotul Ascultă aici Mai întâi și mai întâi Omul trebuie să-și vadă de vrednicia lui Și abia apoi să vadă de vrednicia altuia Cum de ai văzut că frații tăi Unul s-a rugat pe jumătate Iar celălalt nu Păi am întors capul după ei Din locul de închinare Atunci să nu te miri Că ai visat urât Fiindcă părinții noștri spun așa dacă bagi plugul în pământ să ari, apoi du-te cu brazda până la capăt. Și de unde știi că cel mic s-a culcat neînchinat? Poate o fi zis așa, culcat fiind? Doamne, știi că sunt mic și fără putere, mă culc și eu așa și te rog nu mă certa. Și poate a oftat? Ei, oftatul ăsta al lui... Poate să fie mai mare decât rugăciuna pe care tu ai făcut o jumătate de ceas." Uite că la asta nu m-am gândit," zise tânărul. Dar mijlociul de ce nu a visat nimic?" Nu a visat nimic, fiindcă nimic nu a lucrat. Ca și tine a lăsat plugul la jumătatea brazdei." Bine, dar el a dormit liniștit și eu am avut un vis cu dihănii care voiau să mă mănânce." Ai visat urât, fiindcă tot timpul la rugăciune ți-a stat mintea la frații tăi. Mintea în timpul rugăciunii trebuie să fie tot timpul la Isus, la Maica Domnului și la Sfinți. Dacă ai mintea împrăștiată, atunci ai un semn clar că un gând de mândrie zace în tine. Și pentru această mândrie de a te crede deasupra fraților tăi, Dumnezeu ți-a dat acel vis. Ai înțeles asta? Da, am înțeles că Dumnezeu mi-a dat un vis urât ca să mă înțelepțească. Dacă aș fi visat raiul, așa ca fratele mai mic și mai mândru m-aș fi făcut. Dacă n-aș fi visat nimic, cu siguranță că m-aș fi mâhnit. Iar dacă am visat urât, cu mine Dumnezeu dreptatea a făcut." Liniștea sufletească La un dineu se găsea printre musafiri și un ateu, om rău, lipsit de credință, care l-a întrebat la un moment dat pe creștinul de alături. De unde știi tu că Dumnezeu te-a iertat pentru păcatele tale sau că îți ascultă rugăciunile, când de fapt nu vezi nimic din toate astea? Dar tu, îl întreabă la rândul său creștinul, de unde știi că este zahăr în ceaiul pe care îl bei acum? Cum de unde? Simt gustul zahărului. Deci știi că este zahăr în ceaiul tău, chiar dacă nu-l vezi. E tot așa simt și eu dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Sufletul meu îngreunat de păcate se simte izbăvit prin puterea Sfântului Duh. Sfânta liturghie... Sfânta spovedanie sau rugăciunile îmi înalță sufletul ce nu-și găsește liniștea decât la Dumnezeu. Dragostea nu o vezi cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului. Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu. Puterea jertfei Într-o seară, la un han, Doi călători vorbeau despre drumul lung pe care îl mai aveau de străbătut, cinstindu-se cu un pahar de vin. Teodată, lumea de afară începe să țipe. Alarmați cei doi străini, ies în uliță, unde văd o casă cuprinsă de flăcări, iar alături o femeie țipând. Copilul meu, copilul meu este în casă. Fără să stea pe gânduri, unul din cei doi călători intră printre flăcări și după ceva timp iese cu pruncul în brațe. Femeia îi mulțumește cu lacrimi în ochi, în timp ce lumea îl privește cu admirație pentru fapta sa. În tot acest timp, prietenul său nici nu se mișcase, ci aștepta liniștit în fața hanului. Întorși amândoi la masă, acesta îi spune... Ești nechipzuit. puteai să mori. Ce te-a făcut să-ți riști viața? Am sărit în flăcări pentru a salva copilul. N-am făcut nimic deosebit. Dacă te uiți cu atenție în jurul tău, vezi că toate se jertfesc unele pentru altele. Până și grăuntele din pământ putrezește pentru ca din el să răsară o plantă nouă, o mlădiță care să ducă viața mai departe. Mama își sacrifică tinerețea pentru a-și crește copiii și a-i educa. Soldatul moare apărându-și țara și așa mai departe. Toate trăiesc unele pentru celelalte. Bine, dar dacă ai fi murit și tu, ce realizai? Atunci poate că aș fi fost și eu asemenea lui. Lumea toată este călăuzită de exemplul mântuitorului care s-a jertfit pe cruce pentru mântuirea noastră. Omul trebuie să urmeze și el acest exemplu, fără de care viața nu are niciun sens. Cel cu sufletul curat caută binele celorlalți și nu pe al său. Se roagă pentru toți și nu pentru sine. Deci, prin tot ceea ce face, trăiește pentru ceilalți, nu doar pentru el însuși. Când vă veți curăța sufletele voastre, atunci ele vor străluci, și se vor împărtăși de prezența lui Dumnezeu și de dumnezeiasca și cereasca sa strălucire. Atunci, sufletele vor fi ca niște oglinzi curate, îndreptate spre lumina dumnezeiască și vor putea primi și ele strălucire.